Тоді, лиш мене упізнавши, гірко вона заридала і мовила слово крилате. Сину мій, як у підземній цій темряві ти опинився, бувши живий? Нелегко побачити все це живому. Ріки, бо нас розділяють, великий потоки жахливі, перед усім океан. Переправи ніде через нього, піший не знайде, якщо не пливе на міцнім кораблі він. Чи не з-під йдучи, аж сюди з кораблем ти дістався з товаришами по довгих блуканнях? Чи, може, ти й досі ще не доплив до Ітаки і вдома дружини не бачив? Так говорила вона. Я ж у відповідь мовив до неї. Матінко, люба, нужда завела мене аж до Аїда. Тут розпитати я мусив фіванця Тіресія душу. Не наближався я ще до Ахеї, на землю вітчизни ще не ступав. Весь час у тяжких нещастях блукаю з тої пори, як разом, Поплив загамемненом світлим до Іліона, що славиться кіньми з троянцями битись. Ти ж мені інше тепер розкажи і повідай одверто. Кери якої велінням взяла тебе смерть смутковійна? Довга хвороба чи то стрілоносна тебе артиміда? Ніжними стрілами, враз надійшовши, Сама умертвила? Та розкажи ще про батька І про сина мого, що лишив я. Владу почесну мою ще тримають вони? Чи хтось інший має її, Бо ніколи я, кажуть, уже не вернуся? Ще про дружину мою розкажи, Її наміри й мислі. Чи біля сина вона ще... І вірно усього пильнує? Чи вже хто-небудь із знатних Ахеїв узяв її заміж? Так говорив я, і в відповідь мовила мати шановна. Вірно лишилася серцем дружина твоя, І проживає досі у домі твоїм, У вічному смутку і печалі, Дні вона й ночі безсонні, Лиш сльози гіркі проливає. Славної влади твоєї Ніхто не одняв ще. Спокійно спадком твоїм Телемах володіє В однаковій долі. Учти дає він, як мужеві, Личить, що суду чиняє. Всі його кличуть до себе. Так само в селі твій дому Батько й до міста вже більше не ходить, Ні ліжкам якого, ні подушока, ні ковдри Порядної в нього немає. Разом із слугами спить він У домі своєму зимою, в попелі близько вогню, Одежиною вбогою вкрившись. А як наблизиться літо, чи осінь дорідна настане, у винограднику десь на горбку нагзрібає він купу, Листя опалого й ложе затишне собі влаштує. Там він у смутку лежить, і зростаючим болем у серці На поворот твій чекає, тяжка йому випала старість. Так от загинула і я, настигнута долею злою. Нестрілоносна богиня мисливиться в домі моєму, ніжними стрілами враз надійшовши мене умертвила, ані хвороба ніяка мене не настигла, що часто болим виснажливим дух із тіла людей виганяє. Тільки журбата нудьга за тобою, ясний Одіссею, та вболівання за тебе солодкий мій дух відібрали. Так говорила вона, і боровся в думках я з бажанням Щиро обняти моєї, не більші ці матінки, душу. Тричі я все поривався, так прагнуло серце обняти. Тричі вона моїх рук уникала, мов тінь перебіжна, Чисновідіння, а в грудях... Печаль ще гостріше зростала.